Hej alle Rigtig hjertelig velkommen til Polaroid på Aarhus Studenter Radio. Polaroid, det er programmet, der tager et hurtigt billede af et skævt emne hver gang. Og i dag er emnet altså meget nærliggende 1. maj. Når I lige hørt det var Beach Boys med That's Why God Made the Radio. Jeg tror ikke det var på grund af os at God Made the Radio, men øh, ikke desto mindre er vi her i dag med vores tredje program jeg hedder Kit Lindhardt, og øh, jeg skal prøve at udfylde den her værtrel alene i dag, fordi at Sine Amtoft, som normalt står over for mig, hun er i København for at fejre 1. maj i Fælledparken, Og det skal vi høre meget mere om lidt senere. Til gengæld så har vi to andre siner i studiet lige nu. Og øh, det er Sine Lund Madsen. Du læser historie af engelsk på Aarhus Universitet. Ja. Og øh, vi skal, du skal hjælpe mig lidt med at få på historien omkring 1. maj her lidt senere. Og så har vi sine munk på besøg, og du er SFU. Er, og øh, du har taget fri fra dagens fæsthed for lige at hjælpe mig med at finde ud af, hvad dagen betyder for øh, politik og for Danmark, og hvilke kampe der kæmpes i dag. Og øh, jeg ja, velkommen til begge to. Tak skal du have. Det var rigtig dejligt at kunne komme. Og jeg glæder mig meget til at snakke med om lige om lidt. Men først så skal vi lige høre et lille nummer mere. Og det er styrke med intet stopper helt. Det var, øh, var øh, balstyrko med intet stopper helt øhm, Og hvis du lige har tændt for din livestream på Aarhus Radio, Så er det altså på lav -id, du lytter til Og hver gang der tager vi et øh, billede af et eller andet emnet, emne Og i dag er det altså 1. maj Arbejdernes Internationale Kampdag vi prøver at få styr på og Signe Lund Madsen, du læser historie som sagt. Det gør jeg. Ja. Og øh, jeg ved, at du har siddet begravet i historiebøger de sidste to dage for at øh, være helt op på beatet med 1. maj og hvad historien omkring det. Og øh, skal vi ikke starte med, hvorfor er der noget, der hedder Arbejdernes Internationale Kampdag? Jo, men altså det starter jo faktisk helt tilbage i 1840, helt nede i Australien, hvor at de bruger 1. maj som en festdag, men hvor et af temaerne er den her 8-timers arbejdsdag inspireret af den her festdag i Australien, der øhm, kommer USA på det samme. Og i, øh, det er så i 1886, den 1. maj, så samme dato igen. Og bølgen de går ret høj, her, højt her, og en generalstrække breder, breder sig i Chicago, hvor flere hundredtusind vælger at nedlæg, nedlægge arbejdet øh, for at få bedre arbejdsforhold, blandt andet en 8 timers arbejdsdag. Man kan høre, at der er en del nøgleord, der går igen her. Så det var derfor 1. maj, der, eller arbejdernes internationale kampdag startede, fordi man gerne vil ned på 8 timer om dagen. Man vil gerne have bedre arbejdsforhold. Simpelthen. Øhm, og øh, under den her generalstrække i øh, Chicago, der øh, opførte politi politiet så meget brutalt, hvilket gjorde, at øh, demonstrationen fortsatte ind på øh, det, der hedder Haymarket Square, øh, hvor at en, øh, en ukendt person smed en bombe mod politiet og seks anarkister blev anholdt. Okay. Det viser sig senere, efter at flere af de her var blevet henrettet, at, at de var alle sammen uskyldige. Okay, ja, det var jo Yes. Mm. Øhm, og det førte så, at lignende strømninger var der naturligvis også i Europa. Øh, og den anden, den anden internationale kongres i Paris øh, i 1889, 100 år efter den franske revolution, mm. øh, der var der flere arbejderbevægelser fra hele Europa samlet. Og øh, de er svært ved at blive 100% enige om øh, en fælles dagsorden, men noget de kunne blive enige om det var en 8 timers arbejdsdag det var ligeløn, og så var det den her internationale kampdag og de valgte at lægge den på 1. maj blandt andet på grund af den her heymarket massakre og den skulle falde første gang i 880, året efter kongressen, og det kom den også til i Danmark, i Nørre fællet, det vi i dag kender som Fælledparken. og det var så her, at slaget på Fælleden fandt ja. sted ja, kan du fortælle lidt om det? det kan jeg, Æm det var sådan nogle år før. Øh, var i 1872, hvor slag på fældet øh, fandt sted. Og det var den første og den eneste åbne konfession mellem myndigheder og arbejderne i Danmark. Mm. Øh, det var Louis Pio, blandt andet en af frontmændene. Ham, der i dag betragtes som stifteren af Socialdemokraterne. Ham og hans to venner, Halbrix og Paul Kalef, de stod for udgivelsen af Socialistiske Blade. Og øh, de, der var i den her murstrække en strække af mursvinde i København. Og de havde altså meget få økonomiske midler. Så Louis Pio og venner, de arrangerede en indsamling i Fældeparken mm. for at støtte de her mursvinde. Men politiet erklærede den her forsamling forbudt, hvilket faktisk var grundlovsstridet, da man jo har retten til at forsamles. Ja. Og Louis Pio og hans to venner, de blev arresteret og nåede ikke op Men festen blev altså holdt alligevel. Ja, flere tusind ja. mennesker dukkede stadigvæk op, og demonstranter, gardahussar og politiet kom så i et masse slagsmål, men ingen blev heldigvis dræbte. Så det var så. en af de første, første majer, kan man sige. Ja. Som, ja. Ikke, som ikke foregik på den første maj. Det foregik på den 1. maj, men, <laughs> men Første kampdag. Ja. Ja. ja, og den har optaget... Det er også derfor Fælledbanken i dag har den helt mytiske karakter af øh, et helt specielt symbol for arbejderbevægelsen. Okay. Jamen altså, vi har faktisk ikke mere tid til historie lige nu, <laughs> men, øh, men jeg vil gerne høre rigtig meget lidt senere. Øhm, lige først skal vi lige have en lille sang mere, og det er Cashmere Surfing the Warm Industry. Det var Cashmere med Surfing the Warm Industry. Og øh, du lytter stadigvæk til lov Id på Aarhus Studenter Radio, hvor dagens tema er 1. maj. Og øh, nu skal vi faktisk til København, fordi at Signe Amtoft befinder sig der, og øh, hun har snakket med nogle mennesker. Og øh, det synes jeg lige, vi skal høre lidt til. De er ikke så øh, politisk engageret, som sine Munk, som vi er på besøg ja. Men øh, lad, os, øh, lad os ellers se, hvad de har at sige. Nu skal vi lige... Øh men øh, ja, nu kommer det. Jeg. jeg sidder her sammen med Christoffer, som sidder i en lille vennegruppe med lidt chips og lidt øl og hygger sig. Og Christoffer, hvorfor er du her i fældeparken i dag? Øhm, altså jeg er primært for at hygge mig med mine venner, øhm, men, men jeg kommer også for at støtte op om, øh, om det øh, koncept, det nu engang er, øh, at, at, øh, at de venstreorienterede partier og, og arbejderne... Øh, øh, kommer her for at kæmpe for, for deres jobs så deres fagforeninger og deres, øh, og deres uddannelse. Det synes jeg er et, er et godt koncept. Synes du stadig, der er behov for det i dag? Der er jo nogen, der siger, at, at kampdagen er død og sådan noget. Hvad, hvad synes du om det? Altså, der er nok ikke som sådan behov for det, men øh, det er en god måde, på folk kan, øh, kan, kan, kan komme sammen og og hygge sig omkring, om, omkring det at være politiske, og, og det, det hjælper også med at få nogle budskaber ud til folk, øh, sådan at folk kan komme og lytte til nogle taler fra politikerne og, øh, på, en, på en sådan lidt mere hyggelig måde, end, end, end det at se en debat i fjernsynet. Hvor, hvorfor tror du, der er mange, som ikke er venstreorienterede, som alligevel kommer herind? Det er på grund af hyggen og ølerne og alle de, øh, alle de øh, events og, og ting, man kan lave her i løbet af dagen. Er der nogle af taler, du skal høre i dag? Øhm, jeg ja, kunne da godt tænke mig at høre øh, statsministeren Helle Thorning tale. Øhm, og så måske øh, Johanne Schmidt om lidt. Det kunne da også være spændende. Hvad tror du, der står på spil for dem? Som sådan handler det vel kun om, at de skal lave en god tale, sådan at, at de øh, højreorienterede partier ikke kan, sige, øh, kan sætte så meget på talerne. Øh, så, øh, så der står en, nok mere på spil for dem, end, end de kan få ud af det i og for sig. Fordi at, øh, fordi at, øh, at der højst sandsynligt vil komme en masse øh, øh, kritik af deres taler, fordi de prøver på at være røde. Det var så et lille klip fra Fælledparken, hvor Signe amtsoft hun har været i dag, hvor at, der er blevet fejret 1. maj hele dagen. Det var, det var en fyr, som, som mest af alt måske var der for at hygge sig med mine venner, tror jeg. Men, men her kommer der ellers nogle piger, som, som faktisk kun er der for at drikke øl. Anders fra Tale går i gang op på den store scene. Og øh, lidt derfra, der sidder veninderne Ida og Ditte og Rikke øh, med en øh, 24 kasse og en pose chips på nogle tæpper og hygger. Og øh, piger, hvorfor er I her i dag? Fordi det er hyggeligt. Stort det er en altid mulighed for at komme ud og nyde foråret. Og nogle gode veninder og nogle gode el. Synes I stadig, er der er et behov for en, en arbejdernes kampdag i 2012? Men I lige nu, når der er så meget arbejdsløshed, så er det måske lige pludselig fået sådan en ny, øh, hvad hedder det, sådan, ny værdi? Eller rundt til at være der. Har I været, har I været til 1. maj før? Ja, jeg har været der nogle gange før, men øh, det har primært bare været med, med gode venner og øh, en god udflugt. Så, ja, for mig er det ikke så meget, øh, så meget det politiske i det. Det er mere det er lidt sjovt men et gang for jer. Men når det nu er sådan en politisk lavet begivenhed, hvorfor er det så, øh, hvorfor er det så hyggeligt at være her alligevel, hvis man måske ikke rigtig går så meget op i det politiske? Øh, en masse stemning. Det er øh, den ultimative for vores stemning. komme udenfor, og øh, man kan bare se på folk omkring en, at de, de hygger sig lige så meget som en selv. Så jeg synes, øh, man får meget ud af at være, selvom man ikke måske er så politisk arrangeret. Tak. Det var et lille klip for fældepakken igen, og øh, det var nogle piger, som egentlig kun er der for at drikke øl, og det ved jeg da i hvert fald, at mange af mine venner også bruger 1. maj på, og som måske lidt mindre politisk engagerede, men det er der jo heller ikke noget i vejen for at fejre foråret på den måde. Men øh, lige om lidt, der skal vi have en, øh, en øh, lille kommentar fra, øh, fra sine Munk, som øh, er SFU'er. Og hun er på besøg i dag, og øh, så hæng lige på, fordi hvis I gerne vil høre, hvad hun har at sige. Og det er efter det her lille nummer af Friends, og nummer hedder I'm His Girl. Det var Friends med nummeret I'm His Girl. Og du lytter til ud på Aarhus Radio. I dag er det 1. maj, som for rigtig mange betyder en hel eller halv fridag, og øh, det betyder øl med vennerne i en eller anden park, og, øh, og så markerer dagen også, at foråret det er begyndt. Men øh, for mange handler dagen også om politik, <laughs> politik hedder det. og øh, især for Signe Munk, som jeg har med i studiet i dag, fordi du er ungdomspolitiker. Hej Sine. Hej. Velkommen. Tak for det. Øhm, du er her i dag for lige at klarke, hvad den her dag betyder for SFU og hvad den betyder for Danmark. Hvor mange gange har du oplevet 1. maj som SF'er? Jeg har været til 1. maj seks gange øh, i Viborg, hvor jeg kommer fra, og så har jeg også været forbi Aarhus et par gange. Okay, og det er i Viborg, at du, øh, du er medlem af byrådet, er det rigtigt forstået? Ja, jeg har også et, øh, et, et tillidsvalg og er medlem af, af hvad hedder det byrådet for SF der. Okay. Hvad betyder 1. maj for en SFU'er? Jamen altså, generelt så betyder 1. maj jo for en. Øh, en person, som er politisk engageret og hvad det, associerer sig med, med, med fagbevægelsens kamp og lønmodtagernes kamp for øh, gode arbejdstagerrettigheder. Øh, at det er en dag, hvor vi samles både om at fejre de mål, som der er nået, men også øh, aktualiserer dagen i forhold til de udfordringer, som der vedholdende er i en kamp for rettigheder. For man kan sige, at øh, der er ikke er nogen, der kommer kommet til deres rettigheder. Øhm, og det er en vedholdende kamp, som øh, arbejderne og lønmedtagerne må kæmpe med deres allierede. Øhm, og det er jo de partierne på den røde fløjt i listen, øh, socialdemokratiet og SF'erne. Okay. Hvad kan du som SFU'er opnå med den her dag? Kan du opnå noget, eller er det mere bare at fejre, hvad I har opnået som parti, og hvad der i fremtiden skal, skal gøres og klares? Jamen, helt personligt så støtter jeg op om 1. maj, fordi at, at jeg vil støtte op om den kamp, der er for, øh, for ordentlige arbejdsvilkår, ordentlige lønvilkår. Øh, og støtte op om den øh, model, vi har i Danmark, hvor vi har en stærk øh, organisering af lønmodtagerne. Øh. Så du bruger den simpelthen til at, at være der på dagen og på den måde vise din support? Ja, helt bestemt. Ja. Og... Øh, jeg vil, ligesom pigerne sagde for fælletpakken, så er det jo også en hyggelig dag, og man kan sige de to ting, det at være øh, politisk engageret og være interesseret i at høre de talere, der kommer, det er jo ikke en modsætning til at sidde og hygge sig for en enkelt fædel, øh, Nødsolen, som vi er så heldige, som bare smiler ned over Aarhus og resten af landet i dag. Så, øh. så selvom man er ungdomspolitiker, så er det ikke udelukkende en politisk dag? Jamen, det er, de er jo lige præcis en fejringsdag og en kampdag, så derfor så har den to øh, øh, vigtige elementer, men man, må ikke, man skal jo ikke lade det ene overskygge det andet, eller modsætte sig, det er jo, de jo altså et både og et eller andet sted, ikke? Ja. Tror du for mange, at det, det er egentlig ikke bare en, en undskyldning for at komme ud og drikke nogle øl udelukkende? Det kan, det, kan, det kan jo være, at, det er, at der var pigerne, der var på pakken, øh, fremhed jo, at de var der mest for hyggens skyld. Men de sagde jo alligevel også, at det er faktisk et vigtigt, det her. Der er faktisk en massiv ungdomsarbejdsløshed, for eksempel. Hvor de sagde, at vi ved jo, at der er 12%, øh, 12 ungdomsarbejdsløshed i Danmark. Og det betyder jo, at der er nogle problemer, som de alligevel tænker over, jamen de er faktisk hammerne aktuelle. Vi har faktisk nogle venner, som ikke kan få et job, selvom de har taget uddannelse, som de fik at vide, de skulle tage, og har gjort alt, hvad politikerne sagde, men der var ikke, mm. der var ikke nogen jobs alligevel. Øhm. Så elementerne kan jo godt være der begge dele. Altså, der er jo mange politikere, der holder taler og osv. Jeg ja, er ungdomspolitikere. I, I står jo ikke på talerstolen, men øh, holder I et eller andet på dagen? Samles I? Eller er der en eller anden aktivitet, som I laver eller noget? Altså man kan sige, at SFU har, har folk ude at tale rundt omkring landet. Blandt andet Grymø og Poulsen, som er formand for SFU, mm. øh, er i Silkeborg nu at tale, tror jeg faktisk. Okay. Og der har også været øh, forskellige øh, SFU'er ude at tale. Det er jo et spørgsmål, om der er input til at få lov til at tale. Mm. Øh, jeg har selv ikke været input i år til at komme og tale, så jeg har lyttet og, øh, og hvad hedder det, hjulpet lidt med nogle praktiske ting og sager. Og så har jeg fået lov til at komme ind og snakke. Øh, så ungdomsorganisationernes øh, øh, politisk engagerede unge, de får os også at komme ud og tale. Mm. Æ, men ellers så bakker vi op om vores øh, venner og kammerater. vi står og, og vejer de røde faner. Yeah. Ja. Lidt senere, der skal vi snakke om, øh, hvor relevant den her dag egentlig er øh, i 2012. Og, øh, og så hvilke kampe, det er der kæmpes i dag. Men allerførst, så skal vi høre øh, en sang af Beirut, som hedder Not og hos Studenter Radio, efter vi lige har hørt Beirut med Nont, som jeg tror, det udtalte sådan. <lødder> øhm, ja, og vi er i gang med at snakke med Sine Munk, en ung SF'er, som er medlem af kommunalbestyrelsen i Viborg, byrådet. Ja, ja. kommunalbestyrelsen ja. Kommunalbestyrelsen, Viborg. godt nok, <lødder> så er det, det rigtigt forstået. Og så, øh, ellers studerer du statsundskab. Ja. ja. Øhm, og så har vi jo også Sine. Lønmassen i uh, studiet. Hvad, er du egentlig familie med Lønmassenbrødrene? Ja, nej, det er ikke. Nå, okay. Nej, det skulle lige komme desværre. <laughs> ja, nej, men jeg tænker bare på at uh, nu når du har læst historie, så uh, kender du lidt til de kampe der før i tiden er blevet kæmpet på 1. maj og for for arbejderne. Hvad er det for nogle kampe der er blevet kæmpet op igennem tiden, hvad er de vigtigste? På 1. maj Ja, nej, altså for arbejderne, og hvad er det, der ligesom har været lagt fokus på på 1. maj? Først var det 8 timer, man ville ned på. Ja, og det har egentlig været, fordi at de fik jo ikke de 8 timer før i 1919. Øh, så det har været den, den lidt den evige kamp, hvis man skulle kunne sige det på den måde. Øh, og, øh, og så blev det senere i 1938, der kom øh, den første lov om lønnet ferie, og i 1974 blev det så den fem dage lange arbejdsuge indført. Så mange af de forhold, som arbejder og kender til den dag i dag, øh, og sådan har det stille og roligt gået op gennem tiden. Ja, så man har faktisk fået udrettet nogle ting. Man har fået udrettet de primære ting, som øh, man startede med. Okay, så øh, i dag er alle de ting klaret, sine Munk, så hvad er, det? hvad er det så, vi kæmper for i dag? Er det mere løn? Er det mere ferie? Eller er det flere arbejde? Eller hvad er de største kampe, som der så lægges fokus på i dag? Altså, ud fra mit perspektiv, så er der i hvert fald nogle rigtig vigtige sager, som man også kan høre rundt omkring i 1. maj-talerne bliver talsat. Mm. Og det handler jo om, at Arbejderbevægelsen, ligesom et politisk parti, har brug for at aktualisere sin politik og sit, sit mål. Øh. Og det, som der er blevet lagt fokus på, det er jo specielt det her øh, social dumping, øh, hvor man ser, at øh, lønningerne, især i øh, håndværkserhvervende, de bliver presset, fordi der kommer østeuropæiske arbejdere ind, som i mange tilfælde ikke engang har tilladelse til at arbejde, og så arbejder til det halve af, hvad de øh, overenskomst øh, bestemte hmm. håndværker kan levere. Og der, øh, der spiller LO for eksempel som, øh, som landsorganisation jo en, en central rolle i at få i tale sat det her problem over for politikerne som en interesseorganisation, men også som en kamperorganisation, som går ind og forsvarer sine, øh, sine organiserede medlemmer øh, og går ind og presser politikerne på initiativer. Og man kan jo også se nu med den nye regering, der er tiltrådt øh, her ved folketingsvalget øh, sidste år, øh, har nedsat øh, en pulje på 65 millioner til at bekæmpe social dumping. Mm. Et andet Så det er et emne, som der har været meget op i talerne i dag Ja, og, og, og et enormt vigtigt emne Fordi det er jo, man kan sige Danmark forholder sig jo til Det at være en del af EU Om et fri øh, arbejdskraftbevægelse ja. Og forholder sig til nogle nye problematikker øhm. Men det vi kan se Det er jo, at det, at det er Lønmodtagergrupperne, der står for skud øhm. Vi står også i en finanskrise øhm. Så det er et andet emne vi, kommer andet hen emne, til nu. vi, kan, vi kan bevæge os hen imod os øhm. Men der... hvis, vi lige skal, hvis vi lige skal starte ved det første emne, ja. du siger social dumping, Det er et nyt øh, problem, der ligesom er kommet på banen, siger du? Jamen. Fordi det er jo ikke ja. noget, vi altid har snakket om, og det er noget, ja. der er kommet med, med det her fællesskab, ja. vi har med EU, mm. i EU. Så hvordan, hvor nyt er det egentlig? Det, var det noget, vi snakkede om sidste år, 1. maj? Vi snakkede også om det sidste år, 1. maj, men jeg tror, at vi har... Men det er noget, der kommer op igen, fordi vi det har fået en ny fordi, regering. Nej, men fordi det er et vedholdende problem, fordi problemet ikke er løst. Mm. Det er jo det, der er det grundlæggende, når man, når man kæmper for løsning. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke bare sådan bukti. Ja. der har man øh, klaret noget. Altså, øh, og specielt ikke med den regering, der sad før, som var fløjt hammerne ligeglade med. Og det inklusive inklusiv Pia som jo har en kæmpe kampagne øh, i aviserne de her dage med social dumping. Men det er hun så hun bare lige pludselig enormt bekymret over. Øh, men hun vil så ikke gøre noget ved det de 10 år, hun har haft til det. Men hun, er, hun snakker ikke øh, her på talerne på 1. maj? Nej, det er ikke jeg, er bekendt med. <laughs> Nej, selvom hun, øh, hun faktisk interesserer sig for det her emne og går ind i det, så, øh, så er der ikke nogen højrefløjs øh, taler, kan man sige, 1. maj. Nej, de vil jo ikke deltage i den her ideologiske kamp, fordi de tilslutter sig en, øh, en anden... Øh en anden interessegruppe, hvis man kigger på de konservative har de jo traditionsmæssigt repræsenteret borgerskabet. Øh, venstrefløjen har repræsenteret landmændene, øh, og de interesser, der ligger i der. det er jo øh, borgerskabet og hovedsageligt arbejdsgiverne. Mm. Øh. Ja. Så det er der er en... jo også mange, der har foreslået, at man blandt andet ikke skulle have, have hvad hedder det fri på 1. maj. Blandt andet er bekendt med, at Mark Pereira her fra... Øh, der sidde i byrådet i Aarhus, havde foreslået, at man skulle holde fri på dronningens fødselsdag i stedet for. Mm. Det var jo, kan man sige, nogle andre, man øh, sympatiserede mere med. Ja, så øh, det var en kamp, og så var det finanskrisen, du sagde, der var et stort emne i, øh, på 1. maj i dag. Jamen altså, det der er, det er jo, at når, når krisen presser, så øh, kræves der mere af fællesskabet, ikke? Øh, og dem, som har været med til at... Eller, dem, som har betalt noget af prisen nu her ved gang ved de overenskomster, vi lige har set, er øh, blevet tegnet af jo mange lønmodtagerne. Øh, og derfor der vi også et behov for at få italesat. Det synes jeg også er rigtig vigtigt, at det er også de bredeste skuldre, der må bære mest i øh, en finanskrise. Øh, og det er jo også vigtigt for den her gruppe at få italesat. Det er jo også derfor, at det er rigtig vigtigt, at øh, man er, de er organiseret i de røde forbund, som, øh, som, som lige præcis gæmper hmm. for, for stærke overenskomster for dem. Okay, så det var to øh, vigtige emner, ja. øhm, som der har været oppe i dag, og som der kæmpes for nu. Øhm, nu skal vi lige have en lille sang, og så bagefter, der skal vi, øh, der skal vi høre noget fra Sine i fældeparken igen. Og det er, øh, nu skal vi have tur på weekend med On My Side. Vi er tilbage igen øh, på Poloid på Aarhus Studenteradio, og øh, vi skal snakke, øh, vi skal faktisk ikke snakke med hende, vi skal høre lige et lille indslag fra øh, sine Amtoft, fordi hun, øh, hun har været i fældeparken hele dagen og øh, festet her på 1. maj, og der har hun hørt nogle taler og snakket med nogle forskellige mennesker, og øh, en af de mennesker, hun har snakket med, det er en kvinde, som øh, er lidt mere politisk engageret end dem, vi hørte sidst, og her kommer hun lige gået af scenen efter at have holdt en tale på knap 20 minutter. Og bag mig der stod Kiki og, og klappede nogle gange. Kiki, hvad synes du om Johannes Midt Nielsens tale? Jeg synes, den var rigtig god, og hun havde nogle gode pointer. Jeg kunne rigtig godt lide, hvordan hun taler om, at vi skal stå mere sammen, især efter den nye regering. Hvorfor synes du stadig, at der er behov for en 1. maj i 2012? Jeg synes, det er vigtigt, fordi det er en dag, hvor man kan Øh, viser, at vi står sammen, og viser, at vi stadigvæk ønsker bedre jobvilkår, og bedre uddannelsesvilkår øh, også. Øh, så det er det, jeg synes, det, er det det, symboliserer for mig, det er sammenholdet og ønsket om en bedre fremtid, som vi står sammen om. Har du været til første arrangement mange gange før? Æh, ja, jeg var her sidste år, så har jeg været en del, jeg kommer fra Jylland oprindeligt, øh, der har været en del vi der også. Kan du mærke forskel på, hvordan, at, øh, hvordan at de mennesker, der kommer her, har, har ændret sig? Er det mere politisk, eller mere øh, at hygge sig og drikke øl? Øhm, jeg synes, altså nu er også fordi Fælleparken er så store så jeg synes, det virker som om, at det er lige så meget for at hygge og drikke øl. Men der, jeg lægger også mærke til, at når talerne er færdige, så klapper folk øh, sammen. Så det virker som om, de de alligevel opmærksomme. Så jeg tror, det er sådan en god, god blanding. Hvad er du glad dig mest til ved at komme i dag? Det var at høre talerne. Okay. Tak skal du have. Mange tak. Tusind tak for det, Signe, som har været i Fældeparken i dag øh, 1. maj. Jeg vil, øh, jeg vil gerne rigtig meget rigtig gerne høre mere om talerne 1. maj her bagefter, hvor jeg snakker med, øh, med sine Munk, som er vores ungdomspolitiker i dag, og ekspert på området. <øh, det, det kan jeg godt kalde dig heller. Og ekspert, det går nok store stort, men jeg skal gøre mit, gør mit bedste for at ja. indlægge de vigtige pointer. Ja, det må du meget gerne. Og det skal vi snakke lige om lidt om, og lige, det bliver efternummeret med Nora Jones, og nummeret hedder She's 22. Så er vi tilbage igen for at pulle ud for Aarhus Radio, Og øh, vi er her et tid nu, så I må endelig blive hængende, og det bliver rigtig spændende øhm, det sidste stykke tid her også. Og vi har stadigvæk vores to Signe'er i studiet. <laughs> det er en lidt forvirrende nogle gange, men vi har Signe Lund -Massen, hun er historie. og øh, ej, jeg vil ikke kalde ekspert. Historiker, kan vi kalde det? Nej, uh, ikke nu. Du, du læser det er historiestuderende, historie? studerende, ja. ja. Du har lavet dit bachelorprojekt, og det er ikke ja. rigtigt. Og så har vi Signe Munk i studiet, øhm, og du er vores SFU'er. Øhm, og øh, vi skal snakke med dig lige om lidt om talerne. Øhm, Signe Lund Madsen, har der altid været taler 1. maj? Det er ikke et spørgsmål, jeg har forberedt dig på, men Nej. jeg har tænkt lige om... Jo, det har der. Øh, det er en tradition, at der altid ja, er Så altså, Jeg vil ikke lige kunne sige, hvem der har stået, hvornår og talt, men altså det har været en tradition, at der har været en eller anden form for tale øhm, til de her arrangementer. Ja. Øhm, og Signe Munk, har du set nogle taler i dag? Ja. Øhm, til de arrangementer, jeg har været til, øhm, eller til de arrangementer, jeg har været til, har jeg øh, hørt nogle taler, og så har jeg lige øh, scrollet en tur forbi Helle T. Stale og Willis, ja. øhm, og lige hørt nogle bidder af, af Johannes B. Nielsens også. Ind på nettet, eller? Ja. Yeah. Hvor var du henne i dag, første maj? Jamen, jeg var, jeg var i Viborg i mit home crew. Oh. Øhm, til en rigtig hyggelig første øh, maj med alle de øh, lokale fagforeningsfolk og de lokale øh, politikere og sådan noget. Det, det er skide hyggeligt. Der fik du minglet lidt. Jeg fik minglet og snakket, og ja, og hjalp jeg også lige med lidt være der og sådan noget. Så det var det var skide hyggeligt. Mm, det var dejligt. Men øh, hvad synes du om talerne? Hva, hvad for en tale var den bedste? Jamen, altså... Altså, taler kan jo være gode på mange måder, men jeg synes faktisk, at, at TeleTorning havde fat i et rigtig godt element, som jeg var vigtigt, og det var det, der sådan, øh, forholdt sig til det her med, at øh, de brede skulder, de må også bære mest, øh, eller de må også tage, fat, de må også tage ansvar. Øh, der er det ikke hun... det, hun altid siger? <laughs> jo, men der refererede hun... Men det er jo også fordi, det er et grundlæggende princip ja, okay. øh, for, for Socialdemokraterne. Og... Det skal man sige, gennem... hver gang man taler. Jeg ved ikke, om man skal sige det, men hun, imple... hun, hun gav et rigtig godt eksempel på, at øh, de overenskomster, der lige havde været, hvor øh, der var mådehold, og hvor der faktisk var reelle reelle lønsfald, øh, så må overlægen også øh, tage fat og tage en tørn, nu når plastdyberne også gjort det. Det synes jeg var, var meget korrekt sagt derheden. Mm. Øh, så ja, og så synes jeg også At øh, øh, Grymier Poulsen, som øh, Formand i SFU, har taget mm. fat i et vigtigt Element omkring ungdomsarbejdsløsheden Og så har skrevet et godt indlæg i politikken i dag Om det, hvor hun øh, pointerer At øh, der er alt for ungdommen at vinde nu mm. øh, Hvis man kigger bredt På Europa for eksempel Så er der 14 øh, millioner Arbejdsløse unge europæer 50% arbejdsløshed i Spanien 12% i Danmark Der er ja. Vi kan hurtigt komme ud af problemer, der ligner 80'erne, hvis vi ikke har nogle politikere, som er lydhør for at gøre noget ved sagen. Og tage, så det var i hvert fald et emne, som du jo snakkede meget om i dag til talerne. Ja, og et rigtig, rigtig uh, vigtigt emne, især for os unge mennesker. Ja, det er klart. Og de unge mennesker var jo også en del af publikum, og det er det jo tit 1. Mm -hmm. maj i Fælletparken og i andre parker rundt omkring i landet. Tror du, politikeren sørger højde for, at det er unge mennesker, der sidder i, på græsset dernede og lytter? Ja, det det, det, det kan jo godt være, de gør, de jo, hvis de er rigtig smarte, så tænker de jo i hvert fald over, hvem der skal være modtager over for deres tale. Ja. Øhm, og hvad og med, at de har drukket en del? Det ja. skal jo være forståeligt. Det kan jo være forskel, hvor meget man har drukket, sikkert, men man kan sige, en god taler taler jo altid langsomt og tydeligt, ja. og lægger godt tryk på de ord, som er rigtig vigtige. Så man kan sige, det, det er i hvert fald øh, nogle no, gode elementer generelt, når man skal holde en tale. Det vil du huske på, når du en dag står i fælletparken. og Ja, ja. det, det, det lå jeg nu ja. Hvad, er der nogle emner, man bestemt ikke må bringe på banen 1. maj? I altså, sin tale? Ja, det vil nok være... Det vil nok være der er i hvert fald mange ting, det vil rigtig dumt og rigtig uh, upassende. Så, altså, det vil nok være at, at lige pludselig at sige, at uh, man skulle opløse hele fagbevægelsen. Det vil nok være et rigtig dårligt uh, budskab at komme ud med. Ja, det vil det men, ville måske være lidt Men tungt. man kan sige, at der er nok ting, som bare ikke er så, måske så relevante i dag til ja. den her dag i forhold til teamet. Men jeg tænker tænkt. også, at det er en forårsdag. Det skal være lidt hyggeligt, og mm. solen skinner. Det skal vel ikke være for dystert? Nej, altså det skal, de skal jo ikke være nogle sortseger, som står deroppe. Men man kan sige, at det er jo en kampdag, så det er jo også mm. altså en dag, hvor man altså, problematiserer ting. Man skal slå nogle, man, man, hånd i bordet. Man må godt slå hånd i bordet og mm. sige, at det er det her, vi kæmper for. Fordi det er jo også ekstremt vigtigt for, for fagbevægelsen selv, som øh, en væsentlig Øh, medspiller i forhold og, og kamporganisation for, ja. øh, for alle de lønmodtagere, der er, for at få dem til at organisere sig. Ja. Vi kan jo se nu, at der er mange, som organiserer sig af de gule øh, fagforbund, som jo ikke tager den store byrde og hvad hedder det, kæmper for de overenskomster, som øh, de røde fagforeninger. Så er det noget, man kunne slå nævne bordet og sige. Ja, det er jo noget, ja. hvor man godt lige kan sige, hey, det er derfor, ja. vi er så knaldhammerende vigtige. Øh, det er derfor, at politikere er fællesskabet. gode til at tale. Oh, det, <laughs> nogen er Nogen er, nogen er ja. Ja. Gode måske, altså. ja Lige efter et lille stykke musik Nu er det nødt til at afbryde dig Så øh, vi, skal, vi skal høre øh, Rasmus Nør Med Sommer i Europa men, øh, Og så lige bagefter Der vil jeg gerne snakke med begge to Om, øh, om relevansen af At altså, have den her øh, arbejdernes kampdag i 2012 Og øh, om, om det er okay At holde fri på den her politiske dag Men først et øh, nummer Sommer i Europa med Rasmus Nør det var Rasmus sær med sommer i Europa. Og det er jo nemlig 1. maj i dag, og det er det, der er emnet i polagid på Aarhus Studenter Radio, som du lytter til lige nu. Og, øhm, og det er det, vi prøver at få styr på, når jeg ser vise, så er det Sine Munk, som er ungdomspolitiker i SF, og det er Sine Madsen, som læser historie vores historieekspert lige nu kan man sige. Øhm, jeg har snakket om, hvordan 1. maj startede, og hvordan man holder en god 1. maj tale, og øh, hvad Arbejderens Internationale Kampdag betyder for Venstrefløjen. og den unge del, fordi det er jo nemlig en, øh, en venstreorienteret dag, den her dag. Og øh, der var røde faner alt og der synges sange, øh, venstreorienterede sange. Signe Lundmassen hvad er det for sange, der synges? Ja, men det, altså, der findes jo de to kendte øh, venstreorienterede sange. Der ja. er den øh, internationale, som øh, oprindelig eller, blev til Sovjetunions øh, hvad skal vi sige, nationalmelodi. Så den er rød? Den er rød. Den er meget rød. Øh, og så den anden, øh, som de fleste socialdemokrater nok kender, når jeg ser et rødt flag i ja. som blev skrevet til DSU øh, Københavns lands eller kredsdevne i 1923. Og det er de to sange, der, der ofte synges i Fælledparken og andre steder i Danmark i dag? Ja, i, ja. Vi trækker lidt på det <laughs> Ja, men altså Jeg vil tro altså, Det er jo kampsange For øh, venstrefløjen Og Socialdemokraterne Ja Så Ja men, øh, men Man har fri i dag Mange har fri i dag En halv fri dag Hvor relevant er det egentlig At man har fri i dag På sådan en politisk dag øh, Som ikke alle vil deltage i Hvad siger du sine Munk Har du en holdning til det? Jamen, jeg synes bestemt, at det er super relevant. Øh, og det synes jeg jo, fordi at det er en vigtig sag øh, at kæmpe for og støtte op om. Øh, så det synes jeg er bestemt er relevant. Ja, men er det, altså, er det ikke bare for, giver man ikke folk fri, fordi man ved, de vil pjekke alligevel? Altså. Men det er ikke et argument. Åh, oh, jeg ved ikke hvad der, hvad der ligger Nej, bag vi, det. Vi vi der er deres argumenter, men der har jo været altså blandt andet Louis Gade her i Aarhus kommune, så vidt jeg husker, øh, har jo hvad det arbejdet for at afskaffe hvad det, fridagen for skoleeleverne øh, Vel fordi, at hun jo ikke mente, at det var, det var noget, der var værd at støtte op om, fordi hendes mm. parti Venstre ikke, ikke, ikke så det som en vigtig dag. Konservativ Rasmus Jarlov, han har udtalt sig til BT, og jeg kan lige læse op, hvad han sagde. Han sagde, at det er en uskik at tvinge børn til at holde en politisk festdag, der udelukkende tilhører Venstrefløjen. Det er der ikke alle, der har nogen interesse i. Og så siger han, det er lagt op til, at man skal i fældeparken for at feste og drikke øl, og det er ikke relevant for skolebørn. Kan han ikke have ret i det? Altså... Man skal have fri på en, en venstreorienteret dag, en politisk dag. Men selvfølgelig har, har Rasmus Jarlov, han har jo interesse i, øh, at der ikke bliver støttet op omkring dem, som, som modarbejder en anden interessegruppe, den han repræsenterer. Han øh, repræsenterer jo øh, viskebæltet oppe i Nordsjælland og alle dem, som jo faktisk blandt andet er det, det, det sted i Danmark, hvor man benytter sig af mest øh, af det øh, østøømpæiske arbejdskraft øh, og sort øh, arbejde. Så jeg kan da godt forstå, at han ikke er skide interesseret i at, at børn i folkeskolen lærer om Hvad det er for en vigtig dansk model vi har Hvor vigtigt det er, at man har en stærk fagbevægelse Også som en medspiller I vores velfærdsstat Men han har vel ret i At det er en politisk stat, Så kan man vel holde det her om aftenen Eller man skal have fri hele dagen Tænker jeg hmm. eller, Jeg ved ikke, jeg er ikke enig med nogen Det er jo bare mere et spørgsmål Kaster det ud i luften Nå, men i hvert fald, øh, hvad tror jeg, der kommer til at ske i fremtiden? Fordi jeg ved ikke, er det overhovedet relevant at have en arbejdernes, arbejdernes kampdag i 2012? Altså, vi har jo fået opnået mange af de ting, vi skal opnå. Du snakker selvfølgelig om, at der stadig er nogle kampe, men at holde en hel dag for at fortælle folk om det her. Er det relevant? Jeg synes bestemt, det er relevant, og det er også overbevist om, at fagbevægelsen synes er meget relevant, fordi lige præcis, det giver jo anledning til debat, og det giver anledning til lige præcis at snakke om de samfundsmæssige problemer, som der er, og hvilken interesse hvad hedder det, fagbevægelsen har i og være, øh, være en aktiv i og løse problemerne for de medlemmer, de organiserer, mm. øh, og for de grupper, de repræsenterer. Ja, det bliver i hvert fald interessant at se, om de borgerlige øh, forslag om at afskaffe fri i 1. maj, den, øh, bliver positivt modtaget. Men, øh, men vi bliver nødt til at sige tak for i dag, fordi at... Øh, Klokken er blevet mange, men vi er håber, at I har nyt programmet, og hvis I har, så kan I gå ind på Facebook øhm, og like os. Det hedder Pull Radio, og så kan I også høre det der, hvis I kommer lidt sent i gang, fordi der ligger podcastet. Tak for i dag, og nyd fortsat 1. maj 2012.